M'adreço cap al grup de, dels Diables de Trampera Nostramo, que, que cada any cada any no hi falten, cada any no falten i cada any fan una, una paella que està entre les candidates per ser guanyadora, si més no. Així que vaig a parlar amb una de les integrants de la colla. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Amb qui parlem? La presidenta. Digue'm? Amb qui parlem? No, amb, vinga. Amb la Gemma. Doncs Gemma, vicepresidenta de, de la Colla de Diables, no falteu mai en aquesta convocatòria? Què teniu preparat? Quines expectatives teniu? Bueno, jo això de parlar no, no, és, molt, no és molt a mi, però bueno. Tenim preparat una sorpresa, com cada any. Espera, vaig a parlar amb el Pau Blasco perquè va rient de tu, doncs jo vaig a parlar amb el Pau Blasco directament. A veure, sorpresa. Això és la... la, la la malifeta que l'hem fet a la Gemma, perquè com acaba d'entrar de bice, pues, l'hi acabo de fer aquí una putadeta. Doncs, bueno, la paella aquesta vegada hem canviat perquè la crisi ens afecta tots i no podem fer-ho de marisc com ho fem fins ara i la sorpresa és pues, que la fem de conill i de pollastre. <ríe> és la gran sorpresa que fem nosaltres aquest any. És molt tradicional, eh, aquesta paella? Home, jo amb sac valenciana per mi és el normal. A mi el peix no, no toca, per mi no toca, però bueno... Aquí es fa, doncs, benvingut, sí que. I parlem una mica de les expectatives del Correfoc, perquè aquesta festa major, doncs estem en el pòrtic de festa major, però vosaltres ja ho teniu tot, suposo que tancadíssim, no?, pel, pel Correfoc. Sí, sí, sí, està tot tancat, encara estem ensejant i tot això, però està tot ben tancat. Vull dir, no, no, si no surt alguna sorpresa d'última hora, està tot ben tancat. Però pots avançar una mica la temàtica, la crítica que feu sempre, cap a punt anirà una mica? Bueno, no. No em que no, una pista, no. un algo. Bueno, eh, aquest any fem els 15 anys d'aniversari de Colla de Diables d'Aquitiana i, i, i sobretot anirem voltat això. Més que criticar el que passi, aquest any ens centrem més amb nosaltres. Molt bé, que hi ha la celebració i per tant toca. Hem de dir també que avui, dia 11 de setembre, també Radio Tiana fa 15 anys, és a dir, que tots estem de celebració. Sí, sí, va ser amb la mateixa festa major, vam, vam sortir tots. O sigui, és una gran data per, per Tiana. Doncs, Pau, que vagi molt bé, anirem fent seguiment, eh? Aviam anirem observant la paella, aviam com va, d'acord? Vinga, que vagi molt bé.